فليقول عن حجاب لا وربي لن قبال فليقول عن حجاب أنه يثني شباب وليغال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن قبال همتي مل الجبال أي معنى للجمال غدا سنة المنا فليقول عن حجاب أنه يثني في شبابك والظلال اليابيه انني انكساب يا رب من لابالي امتي مثل الجبال هيا معنا للجمال ان ذازل المنى احاول ان افتعوني صحت فيهم ان دعوني التوبه باقفهور استغرض بالوجود وري انني رمن نقاي سرت وردق اضياي قلب خير الهميا ان لي نفشا ابيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تندروا رضان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرسكن يارد الله يشبر بلفت جون يوكيني برججرت فتاسون ولزنور Në ndrejson të e masi që kemi prej vendeve të ndryshme të Kosovës dhe jashtë të Kosovës, me siguri të gjithë nga pat do të dalin me nga përshëndetë. Sa për njëftim, kjo mbrani është vetëm vlaznore islame. Të me thërën, ka në kalu ndë është ta një mujë, një mujë e gjysë, së komboj diqka, shpajt bëj diqka. Allahu i shpërmbledh pas martësit në këtë mbrëmje, edhe ata që kanë dhënë, edhe ata që kanë vrarë, kanë lëviz, edhe ju që keni hëngur i pas bomil inshallah utala. Mbrojtja e qytetit është vetëm vllazënore e njëo për vllazërinë e ty të çfarë protokolli ka kjo mbrëmje? Bash protokoll nuk ka e protokolla mund të ketë. Masë që jemi sante kështu, do të të lecëm pak Quran, në fillim të kësa i mëramjes, mandej do të aken fjallet masë pari mëftiju i kukësip Ali Alaci, Alaci, apo Alaci, alaci këtu të nërë qëtë atëse. Mandej do të aken fjallet mëftiju i krumës, sadiki, Inshallah e kalonë, së është pak paqefë është pak me, me temperaturi shë Allah i ka lënë bëni doa, Allah i a lërgohë të temperaturën. Më ndërje kemi ërgjën e ri për herët parë që në viziton Edward Demiri prej Trëpojës. Ku kanë studiua, kusë kanë studiua, nuk kemi nevojnë ati me hynë ato farë ma bete, të gjithë kanë borë studimet në botën Arabën. Mandej kemi vlazen prej Prizrenit duke fillu e Hoxholar jini mi 14 vet apo mi 20 vet Travecit e Gjakovës, e Mitravicës, e Vështëris, e të retit e ndryshëm E vlazenit jini prej Kamosë ku që jini, mëram një është vlasnore Kurse <coughs> dhe të flasim pakashum ju që kini medal me fovel të dini rrët shka fit Vlasdile ku është maj madhi, unitetje është maj madhi në bitë gjitha, bashkunimi, zatën edhe këtodit kërësia bashkësis islame, si kur që e dini prej naltit urdi ka qenë për grumbullimin e mjetëve me qëfar do mundësh me ndihmue për Vlasdit në Shqipëri. Pra dhe nërë nuk kemi më atë mëra mjetë të usë, ato e kemi kryuë në përgjamia tonë e në përgjamatët tonë, mirë po letë e jetë bisej që dhe rrëdhë Dhe të vlasni lëkut Por e në një kosisht ju të cilët Jeni bashkë me hoxalarët që kënjarë Allah ju është për blefë Pra vetëm e vetëm për me u vlasnu Më atje për as nisan tjetër Atëherë për filim Unë e kisha më thonë me laledzohë pak Kuran Abdu Rezaki Prej Gjakovës, Hoxha Mësje kemi këtu atje unë për e shohë Dhe laledzohi një sura atje kër isha në Më të rëvica, shtukë, a këja ndërëzak kë që në lëzëjë Që në fali në mazën E vëllahi me t'i shumë mara, ka i lëzimë të të në drejte Atëherë më sëplitoha ndërëzak, të fataj E këni marë të kretë që a këni me folë qëtu unë ku jam së këtë fërkaplën kë Që këtë të kam së këmi njetë me në vizë Kështu që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 etaj edhe ai ka me pas fjalën dush bile kisha më thon mas leximit kuranit po ja lëm fjalën mës pari lutfi ballekut emandei muftis fuksi atëherë sa ty pra etia u mbylli fjalën tani apo do se e stopoj <tik> e kam <tik> Për pare, mësë e ure zakonisht lipi pare, në trepojnë a veqës kemi flurë që në punua, inshallah, të melin e këmi vokë, sëndër të jënë gati, gati, gati, sëmë të së për ju lipi, se tani në kem lezë për këte, po na jemi të fort me juve, jemi të dohtën pa juve, nërmash. Inshallah, otaj, e më ndë e ju, që i një burat mirë, kërdi mi krepë, se iplik e i zetë ore nuk fikenjë. Atëherë, abdërëzatë t Ater për a lezim Kur'anit edhe çdo xhxhit dëgjim do të jetë inshallah utala e kujdessham për arsye se mikrofonat ndoshta i kanë dobë të jemi duke u shërbyer tashme kët kapllën e kamerës, kështu që nuk e di sa do të funksionoj mirë, por inshallah utala do të kaloj mirë, Allah i nderoj. A'udhu billahi <të> minash-shaytanir-rajim. Bismillah, r-Rahman, r-Rahim. Wa s-samah Altyazı M.K. كيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا الله يندرف خو جن عبد الرزاق اته با ونو بو ياب فيال مني هل مفتي كوكسي الحمد لله رب العالمين wa l'aqibatu l'il-muttaqin wala adwana illa ala al-zhalimeen wa nusalli, wa nusallim ala ashrafi al-anbiya i wal-musaleen ala seyyidina muhammadin al-ameen wa ala sahbihi ajma'in ila yomiddin adhani u ghezer tshinimli adhani kata tubim përshandes përshandes Ne gjith të gjithë besimtarëve muslimanë të shoqëtinë tonë të Kukës, përshëndes miftiuën e përrezënit Zotnia Haji Lutfi Balleku, përshëndes xhijin profetues e parësisë islame në në për miftëniçin e Kosovës dhe me të gjitha përshëndes voz mazllumin, një dashamir i Joni, një vëlla i Joni i sinqer dhe bi të gjitha e falënderoj shok që na ka ftuar në këtë darë shumë lezërore, shumë dhe me thanëse, shumë përfajsuse që i kam ledhur gjithë këtë ftyra të ndritura dhe të shkërqyra që të takomi një një tjetërin të jashofim ftyra një një tjetërin sepse edhe nuk e kemi njoftër në herë një një tjetërin Allahu i madhnu shumë thot në libërin e ti të shenë dhe familart wa kuli amelu fese e allahu amelekum wa rasullu, thuaj unoni sepse Allahu xheleshanu do ta shikoj punën tuaj dhe i dërgumi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ço do thon se hoğa kudo që kemi dëgju. Dhe kemi shikuar shenjat e ti i ka lënë. Kudo vështazëllumi që ka punu dhe e ka vë këmmën atë vend ka lënë shenja të mira për feun ton të pastër dhe të sinqerë. Nuk është, nështë edhe për shtashme për të folë, se në dim shumë për hoqën, ka funun shumë gjithmonë, po për kohën e fundit, është kujdesur shumë edhe për gjamin tonë në kukës, edhe më për para, po edhe mendima që kam ledhë, para disa javë është ka qenë në kukës, është përpjekur gjithmonë. Dhe hoqën bitë gjitha i e prëndësi solidaritetit, unitetit, bashkimit, si shtë të allahu i madmon shumë në librin e ti familiar O ato simu bi habli llahi jami'an wala tafaraku. Liduni bashkohuni maslitarit Allahu xhalleshanuu, ç'ështëja jon libri i shejt dhe mosu përçani mosu ndani, sepse Allahu xhalleshanuu nuk i don ata që përçohen, nuk i don ata që ndahen. Përkundrazi, hoğa gjithmonë është u ndu, siç e thash, ashtu siç kam dëgjuar Zë shumë herë edhe vetë kam shikuar, është mundoj gjithmonë që të bashkoj, të vlerësoj për hir të Allahut xhëlal xërru, siç thot edhe pejgamberi jonë i dashur alay selam, al muslimu akhul muslim. Muslimani është vlli i muslimanit. Toremon e muslim. vlaj, Tore, kemi shumë skurtur. Dhe mbi gjitha jeni gjithë këta lok, shumica jeni gjithë këta lok dhe as edhe kënaqësisë të thënë di fjalë edhe këtu përpara jush, ne kemi Toremon për kufizimin shumë shkur. Po ti zbatojmë nuk kemi pëse përqahemi nuk kemi pëse urrejmë njën i tjetërin nuk, nuk kemi pëse nuk duhemi njën i tjetërin gjanat e vogla du t'i hedhin pashkine gjanat bazë themelore dhe me themeltare që janë në fenë tonë, në traditën tonë në pegamerit a lehi salatu e selam ashtë që të në bjekim synetin, rrugën në pegamerit a lehi salam ashtu sis në ka urderubar Allahu i madhunshëm sti stop në librën e ti në kanunin tonë që e ka sbritë allahu gjeleshanu për gjithë globin dhe njërzimin o me e te kumur rësullu fe hudhu o me e nhe ku manhu fe nëtehu atë që e ka dhonë merëni dhe atë që e ka ndalu ndalojeni pra letjemi prej atyre që i marrem ato që në duhen ne dhe letjemi prej atyreve që ato që së në duhen të i hedhim larkë dhe mos të i afrojmë për para dhe të stopë Dhe dhe kanë të në sinë të kujtoj që edhe historia e jo në jemi një kom, jemi një popull, pavarësisht që armisht gjithmon kanë desh, jo më larkë se mëram për dëzoshim historinë me një dëshamir me një shoktoni, se si në kanë cëptu gjithmon qafira, gjithmon kësë dashit e kombit shqiptar, shqiptarve, se jo pras një gjopë, vetëm se kemi qenë mësliman, e lëzohi e o mëram, janë mundu gjithmon që të në cëptoj E vërteta e të rëgojë në vitin 99, si që të bojë, armiku, ekupatori, gjellati, kasapil, e të gjymë qëtë dush, që që jemi ne, motrat, vlezit, kushurit, tuj, erdhën atjetë të knep, ne sa kemi pas mundësi, jemi munduar që t'i presi me zemër të gjanë, t'i presi me sofrë, me dyrë të hapëra, majtë sa kemi pas mundësi. E, se edhe përgëa meja lejë, salatu e selam, kërë përzunë qafirat nga qabja, iku me dine dhe ndërtoj gjamin, por por u këtheu peka mërja lejë selam, themeloj shtetin e vetë në meke, edhe gjan, ju të njëtë në gjamë, ju përzunë qafira, erdhët, emigrut, botë hijre, por në funë e themelut edhe ju shtetin të ujë. E themelut, pa hijre, pa lodhje, pa djersë, pa gjakë, nuk fitohet as i gjamë. Edhe muslimat përkale gjemë gjithmonë historinë tonë, gjithmonë ne kemi qenë dëhije që i thonë arabishtë. Ne që kemi qenë ata që nga kanë prejë gjithëmonë qafë Edhe so, është kënërsi Edhe ato panorët to në shkodër, në leshë, janë përmbytur Janë pesimtare dhe ato E falendrojmë shumë bërshin islamet Kosovës Edhe shtetin e Kosovës është mundu gjithëmonë që të kundribojë Më ledhë ndima Që ofte dhe para Që ofte dhe materiale për tjetu E falenderojmë edhe Prishtinës, edhe Lutfi Ballikun, që as mundun prizrenit dhe ditën e hetë apo të premtën që vin tani, do ta nis do tani skamionin për Shqipëri. Edhe voz masllumi i gjithë imamllart i përshëndes dhe i falenderojmë shumë për punën që kanë bërë, sepse edhe ata është faqesësi e Zotit madh që e ka çuar na shkader për Allahut mad. Allahu i madh mëson i sprovon njerëzit. Do të shproq për ta dhe kthehen dinë e iman. Amin. Lutëmi që si fëhëndin e iman, sepse tërmetët dhe përmbytjet janë sëprufëri Allahu gjelesha në u, që njërës e harrojnë, nga njërën nga e njërën e harrojnë Allahu gjelesha në u. Dhe nuk e përmendin, vetëm se ku e ka plojnë atë njëri halën dhe derëtën, për muslimanin, qoftë shërri, qoftë hajri, dhe të tose, alhamdulillah. Ju falendërën shumë, e falenderoj shumë hoxhën përftesën që nga ka bo, Zotë i është probleqë që gjithmonë me të mirëat, ju jemi shumë mirë njësë, dhe gjithmonë kam të shirë që unitetit së ndojë gjithmonë në bine. O selamu alikum, o rahmetullahi o barakatur. Allah i razikë me më fëtiju, pa evanua fare, letëvejnë më fëtiju i krumës sabiki, qatërënë me mëni herë edhe pasëni i mëni herë edwardi masë tëzikë kënëshë allahë ta'ala blazen të të cilat i kam njofë biti në fundër do më thonë alhamdullila, imi kre në ishiq me njofë bismillah, rrahman, rrahim alhamdullilahi, rabi alamin wa s-salatu wa s-salamu ala rasul i l-ra muhammad wa ala anihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih dhe ato farëndrime i përbasin Allah të razëzë gjëllë që duhet dhe tjenë vëtëm për, për ta për ne farëndrojmë edhe atabzezër që në bërë shkak për të darëk dhe në rap të parë farëndrojmë hoqë mazlumë ja shupeh me gjendet për të takim madhështor që duhet në Allah në razëzë gjëllë me mën e ti të bukur dhe si ti të ti të larta që kjo takim, kjo darëk Këtë nërhaumë në mishroër bëi allahu ta'azhu jalla dhe l-usatë që tengrimë bëk të mëjlisë tëfëllër bëjithë të nëhëbë tëonër. Sotë allahu azhu jalla nësurën al-mujadela yërfa'i allahu al-lazhinë në amënë minkum wal-lazhinë në uëtë l-ihmë dharajatë. Allah subhanahu wa ta'ala i ngejnë nga të larta atështë i besuha në Allahut, sinë qërështë me besim të drejtë aftë si shka ordërua Allahu Azze Gjëllë në Koran në fa me lartë dhe si shka ordërua i dërgur i ti Muhamidi sallallahu alaihi wa sallam dërsa atyre që Allahu Azze Gjëllë u ka dhe në dije dhe i ngejnë nga të larta shumë të larta i dëgur i Allahu Muhamidi sallallahu alaihi wa sallam Thot në një adif se kërkim gjitijes është farës, obligim dhe tyru. Prandaj, përndajmë Allahum A.S.Gella të në këtë meslis, të knashe shah, fetyra, të zemëra për shëhtyra, të shkëtqyra, vlezër të kam barohër shkullat e larta të, të kam dhije dhe të i shërbejmë popull të kozavar, popull shqiptar dhe ban e njerëzimit sepse Allah subhanahu wa ta'ala në surën Al-Hujurat thotë: "Innal mu'minuna ikhwatun fa aslihuu baina akhawaykum". Me të qelbesim të atë mërzë, po na rregulloni në mes, nëse është e të vërtetë. Ne Allahu 'azza wa ta'ala 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Bashmanani ne misi dhe banjërsi, dhe mos pashpononi në gjërat që janë haram, që janë të ndaluara. Pra nëjë, Allah e ja shëbjek të hojsh mazlumit dhe gjitha tajtë mërë që janë dorë shkak për të dark, të begashme dhe luft me Allah, më më ratu gjërat që kanë bëhe për atyre që janë të të voqën dhe sinqert, në përnoj lutët tonë dhe, dhe punë tonë të mira Allah u aflepë në të një gjithu. Wassalamu alaikum, rahmatullahi, wa barakatuh në kemi në radhë Edvardë Dëmirim e për Edvardit kom pak maha betë dhune para se marrë dhe Edvardit e kom njoftua Edvardin para disa mujbe vitin që ka gjëj, për atasht 2010 jemi tash pëthejn 10-10 vitin e kom njoftua Edvardin vitin A, në vitin 10-9 10-9 apën se 10-9 e është në jemë nip në fshatin Begaj kush e din rrethën e Tropojës Begaj Edvardin e kam prej fshatit Begaj por kjo është komune Tropojës Begaj ai un jam nip të fshatit Begaj prandaj më kanë nip edhe në fshatin Begaj të Tropojës e xhamia ku Edvardi, ku ka dalë prej asajnë tokë, kemë me sigurit dikush ka botë duatë mirë, e kada është Allahu që Edvardi të diplomoj në fakultetin e shëriatit në, në zërkat e jordanis, ku jetë shëria gjamjet e zërka e lëhlie, me mleket e lërëmijet, e lëhëshimijet, e lërdënijet. Edvardi ka punua një kohë infermierë me një doktorët Gjakovës, ku s'ka gjamiku punënë e unë të ashprej ju vë kërkoj. A do një mani mua për Gjamin e Begejve. Fshati Begej. E kanë Bresanë. E, e, është një ka tonë batinat? <laughs> në komunë të Agashit, Begej, Bresanë. Bresanë e kanë marru, për Begej në trepoj, Gjamija fshatit Begej është të që më kretë komplet kështu. E, kush ka qef me marë pjesë në ndërtimin e kësaj Gjamins, jo për mja bo qef e Edwardin, Po na do të ndihmojmë që dhe këta të ngrifësi në gjeminë pshatin e vetë, kush do i me ndihmua, jo sante, ndihma t'i pranem me qudore në nështë. Mazaba. Hajde, Bismillah. Roqër, a kom një progost, në kretari pasi s'isna me një qakurë në kretë gjeminë jetë një shbala? Bismillah. E raton do t'a kërkërëm si t'dale këtu. Atëherë për kërkërëm me njëherë. Me njëherë, do kërëm. Lëtë delë lutëfi Atëher pra para eduar dhe të leder lutëvi balëk i le të fletë, qka të më bënë për përshatin Begaj në komunën e Trëpojës, edhe qka mundë të më bënë <tohet> të shohim insha Allah operatë. Nuk mundë me zonë keqë në akëretarin tonë, <tohet> se në rehti në Katëpur. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdillahi Ves salamu rossalamu aleyhi të në ammëdhamin wa ala alik usat rizmey Uldi n'i knatsiht postat shmen elhamdillahi jemek to ben yë ambiyen të qumësat ror ikspari kan knatsiht aqshundesmë të në kumësit e imant me n'i kollegni m'i të shkoles imamin e viturises i përëfendin përëgjepin njërfanin nësërëfendin e juve imam tjerë që përështër tuk, tukë dhe të lektë e ndërrua Elhamdulillah që prezre në e ka një imam pak në lëmëzor kështu mundot në punuë me bo ta vetë dhe me bo kësi me gjdise kërëm të të tëjë unë të ndërdojme së po ka në ndërdojnë në, në bona i me vlëtë kështu si paskatin në me fanë të tukë <tër> Elhamnër lëllatë që Allahu Jannalëshanuhu ka dheqtë në ka fërë prea të nërë që bëndë seshëtë Allahu të. Sej përket të tërvit brëmje dhezërore. Allah Jannalëshanuhu, që në nëkson në Kur'an, që gjithë njërësit besimtarët, jenë dhezëri. Të afrohemi, të përqafim njënë tjetët, të dojmë dhe të respektojmë njënë tjetët, vetëm për hirtë Allahu të lëshanë. Insani për insani nuk ka nevoj këtë dynja, pra i redë kërkush për kërkend nuk ka nevoj, do të japim dhe gari Allahu të lëshanë për punët dhe të ona, të dhe për tona të cilët i kemi bon këtë dynja. Në të kërpoj falje, një shtaz e cile punon, ajo barkse, apokali, shkon, ngor, e jo barqëse, do marë apokallit, për shkonë në gordë e lenë samarin me vejtën. Edhe insani do t'i këthetë Allahu që në leshanu mu, për insani duhet t'a lejtë një vejtë për mësë vejtë. Edhe ne i shalë do të të një këratyre, jo vetëm në begënë, Për dhe shumë vendet tjera të bashkojmë forcët dhe të dërtojmë qëpijat e Allahu të nësharë. Unë kam kratësim ju thonë juve se më brenda një vitin, prizrem, vitin që e lamë pas, i kemi vu 5 temelet gjamisë. Dhe se cila brejtyra, elhamdullillah, im ka afruve kumbësë, njona veç për për fundanë. Kjo një kratësimë. Kjo <coughs> një kratësimë. 5 të merin brenda një viti, e 6 të përbohet gati e në mamushështë, e lajo është komuna e jo. 7-10. 7-10. Pra të, të, të shujet, e përmenu më dhe pak parët, pak parët, dherëm i plasën e lëkë, shumë të herëm i gjonë. Ne këtë gjuma të bumë, dhima një vend qendror, një vend Kosovës, për Shqipëri, për Shkodër. Unë kam kërësit, jo themë se 2 vjetë e gjysë, vitët 92, 93, 94, kam punu si imam Shkodër. A të vendën njo si prezrenë. A të vendën njo si prezrenë. A të jemë suurë. Pra të rësujë, për pas të ti, organizimi një vendë qendrorë që e bënë kresia vërsi shqistame në posohës, primërën të tjë në e nënava, ne në si këshidhë i vërsi shqistame, edhe do shtërë me së përmën e një vekitin për qëtë, kemi vendosin gjdo gjami, të nëbëjmë të shërë, batanije, tepia, vëshënë bëthje, qizënë, e shtu më rakë, të bëjmë një stokë, të ejten, se shumit se imam i një të, të ejten, nëra të të më mëngjes, përbëllë të cendrë e sportive, të e fusha kërë bëhet pazarik, aty do të jetë shteperi, ma unja këta qipit për në shkodër. Sanë, ku janë pikat e grumbullimit hoqë, elhamdru në në Prizreli bën hizmet, prej Vërmicës, derin Korishë, prej Romajës, derin Gornëselo, me 75 gjamija aktive. Gjdo gjami, e rejtët ton, ashtë pik destinime, apo pik grumbullimi, e këtyrme dhimave, me e qësë bashku, Do të njësim për shodët, të dhe të kam dëshirë dhe lutje që t'i japim këheret kësaj pune, e svejmë për ketë begajve mos t'i hiki kësaj për tjeje. Ne e kemi, ta është e patëm një se gjaldën për Shqipni. Se gjaldën tjetër do t'a bëjnë për Serbicën, që se i kemi dojmë fjallat të nëve. Pa Fëllandovicës kanë në i kubën e kanë në uve që në të e falë gjumanë, mas servicës do t'jet një sëgjote në nivel komunal për begaj. Afer të rrra e tofë? Evo, e të gjithë shpitar për gjithë? Patirë. Da në unë vetë me kolejt e kshirit, bashkë ne më në kshirit, do të shkërët në zërëzërët sërëzët sërët. Zërëzërë. Do vedha <tus> dë më targ të pshilë De që kako të rrez e dritaj këtë mod Domë Le nokon e të shimti trendyhele të kryhete është kryetari në potovë dhështë kakë shilithe odo në ka kjo Mire shte Ather pra gëshatir pra beghej e rez të ber në mësurit për nëryshë asfaltit kryesor, kërë mërë ishte sopoti, zëtëri kryetari, krahu në djartë në shëtë bega i 3 km, asfaltë të deri në landë. Inshallah, të alë, të ashtë këvi bëtë gjithë të fortë. A në që vëmë thotë unë të partë të jështë, së në mërë mua, në? Atëherë, shikoni, edvardë e mirë, të ashtë kam e të epicenderë, të sante, të shohim zavendë si i e i hahas apo zavenci i dianitit të rbefalje, përndryshë zavenci të fikë hoqës, ta të shojnë në qëpar tjallë kamë në donë që të paraneve virënës. <laughs> Mandejna është edhe përfërsus të shëqatës Akea, është uke? Atëherë të ashojmë Akea, shka ka në bërë gërënë, kërësore fshati Bega i sonte ka mu marrua me i zëmëzoti, gjamija fshatët Bega i dhe të më marrua. Inshallah ota ala. Dhe, dhe të folë e lukëfi balet për këtë i një bështimë. Ma mamir se vëçje për këtë sharrivet. Ço se ti tash e di shku po të ndlloni të fshati Bega jonë tala. Po di gjithë fortë mamir se. Do bim mamir se ti e di. Na skëndur shtot. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoş geldiniz hocam. Ha? Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii prezidene geleli çok uzun zaman olmadı. 45 gündür buradayım. Tevfik hocamla beraber inşallah bu sene eee viyanetin hizmetlerini burada yürütmeye çalışacağız. Bu akşam nazik davetlerinden dolayı hocamıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hepsi yüzü kenarında olarak çok güzel. Şey. Evet, şey, şey. Tabii 38 tane evet. internette buraya gelmeden biraz araştırdık ama oradan daha güzel bulduk. Çok güzel, insanları güzel. Kosova yine güzel. Birkaç gezdiğimiz şehirleriyle beraber Ama en önemlisi sizin gibi değerli cemaati, değerli hocaları, değerli İslami hizmetleri de daha güzel. İnşallah beraber burada bir takım hizmetlere vesile oluruz. Cenab-ı Hak cümlemizi kendisine hizmetlerde daim eylesin. Sayın hocamız, e, Masum hocamızın namını duymuştum ama bu akşam biraz daha burada aktif bu programlarla onu tanımak bizim için bir... Şeref oldu. Cenab-ı Hak inşallah bundan sonra da bir takım bu güzel meclislerde bizleri bir araya getirsin. Türkiye'den, Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir takım hizmetleriyle alakalı e, bir takım müjdeler vermek isterim ama sözü çok uzatmak istemiyorum bu akşam. Daha sonra inşallah e, bir takım meclislerde o işlerde konuşuruz. qi kanë morë vësh në t'ju këmë zërk të në qis kanë morë vësh në li me, hoja e përshën dit me thë njësit të qis kanë morë vësh pa e më veç katër tëpëns dit jem këtonë jem faësën e njër tëmit me e verdënë në problemë të e sajë boja kam do dhjuhë a për nëmë në hoja për ebre në hoqës, mi por sante për ta, në rastit që t'jemë në rrëdëshmitari i aktivitetetëve të hoqës, mm -hmm. para se t'vinim këto thot, kam po t'isa ullëptime në videve për i zrenin, por në katar shumë në i bukurë sësat që e komparë në internet, dhe më i kna që dhe i lumë të rësante që gjenë në mesin e digje matit të vyshëm dhe dhe këtë në gjolarve, dhe cilë gjenë këtë vend, dhe do t'kishë atasht Vëmirë po me gjitha të hotelaj për herave të tjera. Shkurtimi ishte e asaj të syren, i ndërëmbi e tha pare juve, e ju tashma nështë i kalëzoni, a të nështë i kalëzova krejtë bëjtë. Unë e sëmajrëve shkodja që e ka përëntua. Prap jemi të <për apo dhe> edvardi, edvardi nuk tjire ka një ma edvard, po e më një nëgatë ndërëma vëdëllatë. E tash të shohim akeje që ka për shkë bekej për të dojet e minë. Kushtin juve përështë. Unë jam bashkë për juve, nërmarë. Tash e kemi edhe kryetarin këtu. Edhe kemi vlavën prej dianitit këtu. Dhe ma thëmë, Edward Abdullah, Hoxha Abdullah, bekej të lajik apo me, mashallah, mashallah. Bismillah, alhamdallahu, salatu, seham, ala, rasullillah, fjidhëmishtë ju përshëndes me përshëndes me përshëndetje në islam, e selam aleikum, arrundhlau me ketëm. Palenterojme Hoxhen Mazlum për këtë iniciativë, për këtë mbrëmje vlazërora, përshëndesë po gjallarë të ngeruar, nga ruarë, misafil nga Shqipëria dhe gjitha visek nga janë, për faqëtust e shoshisë civile, saj përket iniciativës që e nëzohër e sonë të Hoxha Mazlum, ne si OECA-KEA, do të jemi Krah, edhe përshis islame, kur do të merë inisiativen për nëti gjami në behlek, dërsa edhe të hoqës mazumën do të ju më i krah. Selam aleykëm. Atërë okruju, palënë berit, atërë tash, Hoqa Abdullah i urnëmër e fjallën të andër. Që ishte basmenon i badon i organizim, kërë asë ti të ka qenë në kështonë. Alhamdullillah. Alhamdullillah, alhamdullillah, alhamdullillah, alhamdullillah, alhamdullillah, alhamdullillah, alhamdullillah, alhamdullillah, alham Qa në ullu billahi në shurru rënë fërënë fërënë vësijat i amalina, men jahdi ilahu fërënë vëllëra, wa men juhdi në fërënë fërënë hadhjëra. Ashë hedhuan la ilahit Allah, wa ashë hedhuan në Muhammeden, abdur u rësullu. Pallë u të rrimet e leçanta, i takojnë Allah dëndëshanë, ullë, zërbi gjithësis, për njërësine madhe që në ka dam, dhe në ka babesimtarë. Vëtë të qeni besimtar vërtet është duratë e mamën nga Allahu qëndë dhe gjitharë u ku Fëtë Allahu qëndë shanë u dhe ku marë njështë dhe gjithatyre që jam besimtarë që në bartën këtë emër Këtë eftë dhe hënë muëminunë, vërtetë kam shpëtu e besimtarë Begatita Allahu qëndë shanë u për shëndetje për ngrota që është për të dërguarë në do në të mundi Profeti Muhammed S.A.R.A. i të cili i rdi me nisionin më të marë për në barë njërzimin, me shambu i më të ljarë, për të anëzirë këtë njërzim nga i rësira të dritë, për të të regua rrugën e Allah në gjëtëshanë ku, rrugën e cila i qëmë dritë në të rrisë në flëbë dhe në botën pjetër. Fëtë Allah në gjëtëshanë ku n me të vërtet, besimtar janë dhe vajzër. Mirë për, kjo të lazëri që është në mesin e besimtarve, duhet vërtet që të fërcohet në bazë të disa elementeve, në bazë të disa kushtëve, të cilat Allahu gjëndeshëraru në kuram në mazënshëm, dhe të i gabirë njën, Muhammed i sallallahu alim vësëndem. Allahu gjëndeshëraru në kuram në kuram, o të a, o një, alet dërë, o të pua, dhe bashkëpunoni me njëri tjetërin në të minjëra e ndëvoqëmëri. Dhe nga teksti kur anorë, vërtit kuptohet se bashkëpunimit apo puna muzitive nuk bëhet nga një individ, për nga grupi individsh. Dhe vërtit, grupi i individve më dyër për të përquë misionin më të mahtë, që ka ngërtu Allah të gjëndeshamit të këmëdi, është thëjërnja në rrungën e Allah të subhane ku të hala, ku djefi i kësaj të dhejërnja janë gjamiat e Allah të. Dhe gjamiat e Allah të nuk ndërtohen ga një individ, i cili nuk e ka besimin e pastor, ga një individ i cili ka një jet apo një prakti, një të dyër, mirë pa Allah ku të gjëndeshamit u në tregën se kush është a i që rëndërën gjamit e Allahu Subhani, vë të ala, tëtë Allahu në kuram në madhushën, inëna ja amuru mesajit Allahi me Allah në kene, juq minu billahi, juq minu dhe akërë. I ndërtëm gjamiat e Allahu gjëndeshan ku, a i përsën që desën Allahu në dhe dite në fundit, dhe vërtit duke qenë prej tema, dhe që u trajtu e tema e gjamiëve në këtë, këtë me gjdisë, ndërtimi i gjamiës, apo që u fërë pra, që gjithës si e cili e prezentoj e dëgjëj këtë element vërtit kjo dëshman për besim të pasër zemrat e këti kolektivit dhe nukat në eqtivët madhë vërtit që të më dilën vlezër musliman nga vendet ndryshme, nga shtresat ndryshme për njërët Allahut subhanehu e ta ara pa kur farë interesi kjetër ndërko që sot bota vërtit, ndërko në bi interesa të larmish me dherë interesit më përshua fjale në Allah subhani vodala, duhet vërtet të flersuhe, një usim Allah në gjëtë dëshanë ku, që t'i shpërplejme të mirën atëta që kanë qenë një smëtarë të këti të bimi, në cilin vërtet nuk mundëm që të shprejim atë që mdjejmë zemra tona në të mbërënjet, një usim Allah në gjëtë dëshanë ku, që t'i të bimë i të shpërplejme, element i përcimit të vesimit të gjithësëtësitit përinesh në zemër, i përmjërsimit të praktikës sëpi në vazhbimësi, dhe tje argument këtu bimë që tje më frejë valorve të gjendeteve të, të Allahut në botën tjetër, u përshëndesin të gjithëve, e sëremu a.q. më ratëmë këllahu bërë këtu, Allahut shpërdehën dhe me të njëra gjithëmonë. Falenderoj Allahu subhanehu. Pasi ngjelëm kështu me këto biseda, mashallah taala Allah junder ofcijë. Është ithani uh, e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, nuk e falendëron Allahun ai që nuk e ka falendëruar robën. Do të them jam i falendëruar së vllaznive të cilët na kanë ndihmuar me një aksion shumë këto të thjeshtë, pra alhamdulillah për vllaznive të shëqatës Hedije të Mëshnikovës, kemi ba natën e viti trije, kam kaluat atë natën Mëshnikovë, na kanë bëni ndërim për mrejkulli, ku kemi marë prej shëqatës Hedije, një qimë të batënije, 17 pakove shmbatje, 20 jërgona, edhe një nëzemse, ose shëllë shqipë një gjericë e falënderelëm asaj që kemi imamin edhe të atë fshatit i tërë me 2-3 fjalë prej Hoxhës Naiç të, të fshatit Bismillahirrahmanirrahim Unë nuk jam hoqë Po nëmërë të hoqës Edhe nëmërë të shatit mëshnikovë Dhe ti dëmërë të, të fjarë Normal Dëshirojë të ju përshëndesë të gjithë Këtu Këtë po gjavartë E vëndërët ndryshmet Këtë trojeve shqiptare Unë prezentohëm Jam Bexat Bajrami Hacjit Bexat Bajrami I pshatit mëshnikovë është në deri y Që të jeni son të këtu prezent Në mesin të uaj edhe vetëm Uh, që të rekoj që fshatën është ju përkrahë, edhe normal gjdo aksion si aksionet që jen uh, të ndërmarë nga hoxja mazlami do normal në do të përkrahë një në jeni gjithë me ju Allah. ka që letëm deshëta në e rëshëndes se vaman e këmë Allah i rëzito ta shmerat dhe kemi një priantarve të qilit vërsis islami edhe të izreni pasi kemi këtu edhe Disa? Pënsë e kemë e sanë. Pasë komësa, të më pasë vë fërshatë këndër bërë e më pasë ditë. A më më sanë të më vë fërshatë në në në bëllër që të mësë pënsë, atë po atë jetër përësë aër 4 në dorë. O të përshatë ditë. Dekë që në në në. A dhe rëndër, ështër në serië dhe të rizër. Fëndër daj për profecin. Jo, andej ata, kemi punë me mizavirat, ja vësh gjakun e çtu çtu lëta. Atëpi ajëm fjalën e kremit për mitrovicës. Të lavërit çot. Pozja thamë fillim që një një bujë një bujë gjyë së ku po kërgjohë hajtë bojë një shka E dhe me shto hajtë bojë një shka ku mdojnë se mirë po të dilë kanë gjahë Masa ne i thasë këmë me ljë pare, apo apet drullë mirë Se di ku ka me qitë luto i shalë a lajtë një mua se qyxja ka një së podonë po të dishtë po të këna o të mirë Po në më kështetë me një i me në të më mirë Vllazëris, faleminderit. Alhamdulillah. Ne jeta ora gjithmonë në një vllazënore. Këdo kur i mërtojnë, e marrojmë, ë mbrojje vllazore nuk e kemi për qëllim me kallëzu se ato çka ju themi këtu nuk janë të tilla. Mirë po, ajo çka ajo çka ë realizohet sonte në vërtetësi jo ballë shtore, edhe ajo çështje me ballë shtore varet për praninë së tuaj e pastaj prezenca e jujt ndërru vlazën për po janë i si për ozalarve po, po sasërëft me e përshëndet vlanë që e kemi nga Turqia po sasërën për pastaj vlezrit nga Shqipëria e pastaj kitë vlezrit që e nga viset tjera po po du me thonë prezenca e jujt dhe jojtja së bashkur është adresa ma e mirë për mos të them madhështim po të them për autoritetin e hoxës për autoritetin e një koqire Po në tjetërë në arënja dhe kuj vetë nuk kesh mujtë me rëbohë kashmallështore i këto paneve, kështu se të gjithë së bashku vërtet e bojmë një gjatë cilën kemi mundësimi apo hajri në ndërën dhe një apë në akire të gjithë se si bjithë një lakë. Nuk është e letë dhe folë njeri fara gjadharve, pasaj nuk është e letë njeri se unë janë, e... në këtë rast jenë precedent, jo president, po po du me thënë rast jashtë të rejdullit se për fl Nuk e di me çfarë me çfarë kritere po sillo qoftë. Po duam thon se marzum mufi rhos, nëse dot me rzum lutën, unë të kazoj. Ato ama po rëdë kanë kurdë se të mrziten. Hajde. Do të po duam veshni, me thon një përkujtim se ajo çka çka po duam po fond Ishtë nuk kam dyshim që jo vetë o më gjallarët, jo po më e garë si kurë si ka lëzaj ure. E ka pradu që <gjë> i kërëta. <gjë> kurë si ka lëzaj. Pa me zveset të letë. Ajo që po du me, me përkujtu, është një gjatë sinës kam dyshim që jo vetë o më gjallarët, që e din, po sigur ishtë edhe dhlas një të tërë që sinë o gjallarë e din. Po me gjitha te, po me ndoj se është mirë me, me e përkujtu. Në shumë vendën, në Kur'anë Allah, na e jetë një odhëzim, apo jetë odhëzimet përzyshme, odhëzimet shprejhuna në format më dryshme, pra angazhimin që duhet me po njëri për të njërë. Për shemblë, në një ajetë janë dy odhëzimet, shprejhuna në, në formën urdhënore, ajetët e gjumasë, kër fletë Allah kër e zërëzim, pasaj fatë fejlë, a këdhë jetë i së saletu, fenë të shirë u fil e. Kër të kryjë thamasi, shpërndahëni n Për i të mirave të Allahu Azzerogjel. Këtë të dy gjana janë interesantë, manin men, që përndahuni, që ka përderdhuni, edhe lykni, kërkoni. Në tjetër ajetë, në surin e lëmullë, mm -hmm. Allahu Azzerogjel, që të pojëllë edhi gja'ale lekumul evdha dhe lullen, femshu, fi me nakibiha, o këllu mirë rizki. Edhe këtë të dy gjana janë. Allahu është aji që li ja uboni juve të token, të nënështrume, ple, të lejë, t në ftyrën e tokës, në shpinën e tokës, edhe hani prej të mirar e tësaj. Ka edhe ajet e tjera sa të duesh në që të kuptim. Nëse i marim këta imperativa dhe me ndojme në të tjyre, kemi me arë një përfundim interesant. Shpërndahuni, lëpni, hecni, hani, urdrat fjesht, po, që të regojnë se njeri, njeri duhet, vërtet për me mbjetu, duhet me u angazhu, edhe pse, edhe pse, edhe ka angazhu, ka mbi jetu. Se asnjëri prej neve nuk ka arrit ç'do ku kemi arrit fal angazhime, po kemi arrit fal saktive të Allahut azh. Do thonë donjëri nëse i kabot 20 vjet, ka bë 40 vjet, jo pse ka qenë i gjithshëm. Edhe tash me kon që ka qenë qi i gjithshëm i bën 80. Jo, jo, ka pasmë rrugë shikash. Do thonë janë disa zona, sikur sa çështja e riskut e këtu me radh, që janë të garantueme. Po Allahu azh me këto ajete, me këto urdhna, me këto urdhëzime të kësaj natyre po e legjitimon angajimin për të kërbu rizmën. Jo si përna e bën farz, se e njim nga njerë njerëzit në mënyrë demagogike. Thojnë vëlla isha falë, anë puna është farz, si kur me thonë puna pëngjes për namaz, e se namaz e pëngjes për pun, e ta është në qëtë forë, ose të unisë për i sëaj logike, po du të mjëllon për zhigjë atyre njerëzve. Unë është peshë ju thamë, me pasë Po që ka pëllu me thonë me këto? Me këto pëllu me thonë se dë njënë e kitë garantume, po Allah Azjo Gjerë me këto ajete e ka legjitimua angajimin për të mbjetu. Mirë po tash të apojmë një vështrim tjetër. Ta kallojmë berzefën, pëngjesën, të kallojmë ma thonë. Që ka thotë Allah Azjo Gjerë për akiret, për angajimin për akiret? Me i marë ajetet që flasim për angajimin për akiret nuk ka fem të shiru, ob të dhu, fem shu, kulu... Ja wa wasabiqu wasari'u fastabiqu hadha udhzimet e kësaj natyre qe nuk jam thjesht veç udhzin haj vone listen mir po shpejtoni boni gara ngutyni çveti cili pomrini i parë fastabiqul khairat kjo shprehje është shumë interesante te na ngjohën popullore ngjoh shipes qytet shysme e përkthy se dikta vallëzit e shibirsa kanë mikutu po te na ka ora jon bullëa prezant sedia a, a A e, për, a e përdojnë Tëra e përdojnë Kënë grabitni Do thënë me uqru herët Jo me grabit në atë këptimin <laughs> Jo me grabit në atë këptimin Negativ fjarës po, Jo jo Të ne e thënë Se tash të zë bërfej Të ne e thënë Me uqru herët Edhe me e grabit ditën Do thënë me e zonë ditën sa ma tepër Me përfitu sa ma shumë E Allah E zhënë këtë formë Pora u zonë neve Që të angazhojme për akiret Edhe k Sa është dunjaja edhe sa është akireti Sa meriton dunjaja edhe sa meriton akireti Po kërti pojmë këto analiza e këshyrim mësani vetën Edhe e pojmë patë kësisht Këto me me kësani dhe du të me thonë Patë kësisht Sa po merë dunjaja për i neve Sa po merë dunjaja për i neve E sa po jetë për akiret E kjo është gabim Sa po merë dunjaja për i neve E sa po jetë për akiret Sa po jetë për Allahëm është gabim se nuk do të ajë s'kam veten nda miaallon Allahu. Ose ajë s'kam veten nda miaallon, miaallon çfarë më thjes, ose xhamis ose çdo më radh. Mirë po, duhet shumicën me çiknaton, ajë s'kam veten me u knajs me te, me u knajs me te në në kët botë. Sahabet e Resulullah sallallahu alajhi wasallam ka darën ku te Resulullah sallallahu alajhi wasallam i kan thonë ja Resulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. O O Resullullah ata të pasurin ata paralel na i morën që që se hapen. Pse? Thot ata po falën sikur rrapa azhnoni sikur na vjen po, si vje po problemi puna me dhon, ata po japin as po kemi me dhon. Limson diçka Resullullah sallallahu alaihi wasallam do, do forma dhikrit. Në fund vjen ata prapan kohën. Qëpo të s'tovojemi rahat, thot ja Resullullah karnia ata që na kemi shumëve, edhe ata po vojnë. Thot dhani që thotullahi ju dhimi me yeshat. Qësmësia e cilin, Allahut, të cilin Allahu ja kujtë doi. Shokë të pegaminës alasërinë kur nuk e kanë lakëmu të dunionë për në oknasën te. Ata kure e kanë lakëmu dunion të dunionë të ndërru lazënë e kanë lakëmu për me e shfrytëzu, për me e mobilizu në rrugre Allahot asë zëgjit, respektivisht për me plejnë me te sama te për servape edhe shpërbina. Shpreson që Hoxha ka, ka depozitu me këto organizime që i banë të të rejtën moral për mbjendë Falem po po ju po po për këtë mbar pjesë dallohen si këto organizime, po vexhilla të sa po vi po kënaqem për arsye se sikur të mos kisha përfituar kurrë. Përveç se që i njeh takta vjaznë të Shqipnisë që sikum pas njëherë. Edhe çi takova vjaznë të biçë që kam një hop për para sikum pa motin, por nuk qushme çemë mjaft. Mos flasim më pasaj për klientë mirësi të dhënë, e çtonë radh, Zoti ju shpërblet gjithë më parë asë <më> do <Amazani më> të thotë gjallë. Faleminderit. Për Ramazanit. Ju them çka dëj. Shkovanë Mitrovica. Te kam e këtu një fatvir Hogen. E kjo është mos për... <gjë> e çel. Me, shmojt, pukë, hoxha, me e, e një dorë shqoni praktikisht. Ka këmbuar ka humbën me dorë të smoj pa bukë, xhaja edhe po pimë me dorë të smoj, tash lajt fajt. E po tani në xhamin në xhamin e këtij në Kalaballë kë shumë të madh. Për çka ka një specifik Kë këllë dëndërës e gjëmatë e kremit atje hasër me zvëshnikat e forët ati. Këna qënë. I gjaminë e këti ka pasë paratologës e se ka bëdhë që po vjetë në semenë. Ta këshë ndërës këshë. Këshë nik. Këshë nik. E tash hoqë a kremi, mashallah, i gjëmatë i Fatmirit ka dënë për gjaminë e ku kësit, atje në të rëpoj, ku këminis veç. Allah i ndërëft. Tash i vjerën në rëndi ti Fatmirë më sumërzit, se dhe gjemi se këtemi ti i vjen kjë rëndë, bërën i lajë të ala, po, kërë t'i vjerën rëndi, këmë i qu selam, insha Allah o të ta ala. E, tash, masë i jemi veç në përfundim të kësa i bramje vlazënore, Allah ju shë për blef të gjithë dhe për pjesëmarje, normal, e, tash nuk të të marit izëm më njëherë më qu më shkua, për arsye se pëllot vlazën, që dojt Dhe më thonë, njërni më tha, kemi hi me izëm edhe kemi dalë me izëm, ta shërështore edhe dhe dhe njërën njërën, edhe pesëpët minuta nuk ka izëm me dalë piktur. Dhe më thonë, ka nëvojë të njërni tjetëri mu takua, mu vlaznuar, zaten kjo më më më rëmje kecenë përkëpësishti. Dhe më thonë, vlaznuar kujë. Inshallah, Allah i është razi me këtë më rëmje. <laughs> Allah e ka frazimë këtu mra mbi inshallah utalla atacs na kanard inshallah tjetër vet në vin se një një nuk kanar, në numër për vjazimin në kanard domethan për disa qyteteve skërpas soncina këtu me telefon çis kanard Allah çofti gjatë domethan në 15 minuta nuk ka me dar këtu i djerën, të mjullur, mandari, Allah, u edhe është mbyllur e mande inshallah utalla dalim pas çerponia dhe faq Muhamet rezeli pra për prej me fjalë tëra nuk jemi selam aleikum ورحمه الله وبركاته kurse dalje prej vendit ato aman nuk jeni Ogana alba ahbetmizi elde <tune> sedik bu tadi kendi uygun inşallah kardeşim. Ogana alba ahbetmizi elde sedik bu tadi kendi uygun inşallah kardeşim. إن دربي يا أخي خذوتي بي سمية يقولون عن كتابي لا رب لن أبالي يقولون عن كتابي أنه يفني شبابي ويضلوني في كتابي إن لي انتسابا لربي لن أبالي إمتي اسمي المرجبان أيما أمل للجمال إذا من هدى دينك ترى فينا عنا اختا وصاف دربا درب العفاف تسلكي الى الصفاء دينك تهلكي سيروا ما بالذي لا يبلغ الدين الجليل انجني من عي يا سديده ابتجابي باحتشام افرم ان احترامك سوف انجد بالله وربي لنبالي يقولون <تصفيق> عني جاب انه يفني شبابي واليمرون في عتاب ان لي انتساب بالله وربي لنبالي انتي مثل الجبال